Baionak igandean jokatuko du, etxean, akizan kontra, zuzenan eskendiko dugun partida, eta miagitze berriz ostiraluntan berean Mondo Marzan aldera abiatuko da. Duela erzain aspaldi, joaneko partidan Euskaldunak aixen ziren bonitzen ofentsiua gehituz beren garaipenari, eta ortako bakiagik bigearen partidau errespetua undiz hartzen dute. Mondo Marzanera joaitea, agas berezia izanen da David Darikagert, rebatza dako, han formatua izan baita, jokalare gisa, eta antre baitu ere, zinez bere bihotzeko taldera itzultzea kontrario gisa ere zerbait eginen dio. David, darik ager. Beti, beti bedezia da, <tutu> ai, ai, nire familia handut, laguna iniz, nire etxea ere, bedezia izanen da, denbora iniz pasabaitut talde horretan. Ez ez ez ez, ez da derbi bat, Benecia izanen da niretzat, baina ez besti jokularien dako, eta placer handidekin nuen agi bonifazera Beren partetik partida handi bat espero dut, egut egiten du miarritzen irabazi dugun partidatik hor bildela, eta bonusarekin irabazi ginuen, beraz bortxaz erre bantxai debat izanen du partida bizikik gogor baten mentura da dugu. On zaten hau herxoz de tre, tre dur. Ez duketean, ziberaz landestarek agireran bildu zafraldia. Horiekola, Euskaldunak pundu behar handaude, baina talde agamoldatu bat okeztuko dute, eskaz anitz badirelako, kolpatuak diren amdaui boelenifono eta tim jirezi, selekzioan dauden argat eta enguenea gehitu behar dira, sartzeetan burotu eldu da bakarik, eta astapenetik ariko da.